5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 28 mai 2012, într-o zi de luni, a avut loc o premieră în Justiția din România. Un fost ministru a fost condamnat la închisoare cu executare. Este vorba de fostul ministru al agriculturii din perioada guvernării CDR, Ioan Avram Condamnat la 7 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, deturnare de fonduri și fals intelectual. Înainte să plece către penitenciar, le-a spus jurnaliștilor din Baia Mare cum a primit vestea condamnării eu am aflat dimineață, la 9.30, când mă îndreptam spre farmacie să-mi cumpăr niște medicamente și atunci am fost sunat de colegi de dumneavoastră din, din mass media să-mi spună lucrul acesta. Am sunat pe avocații mei de media la București care nu știau nimic. Mi-au spus că arhiva se deschide abia la ora 10. Decizia este una politică fără îndoială. Da. Să remarcăm totuși că asta de vorbă cu presa. A răspuns politicos la întrebări. Dom'le, un corupt ardelen care... Mă rog... Un simț, răspuns la întrebări, tot se vede, Se vede din cum vorbește, dar observ da. că nu e o zodie mai bună pentru politicieni. Da, în perioada asta e, asta e. e grea pentru ei. S-a apropădit uh, recent uh, de ministru. Pe 28 mai 1987, un tânăr de 19 ani din Germania de vest, Matias Rus, le-a făcut o surpriză rușilor și a aterizat cu micul lui avion Cessna, fix în piața roșie din Moscova, le-a spus uh, moscoviților, că vine din Germania cu o misiune de pace între Est și Vest, în plin război rece. Time, old, believe... Mai târziu a spus așa, eram idealist, aveam doar 19 no, ani, credeam doar în lucruri bune, nu știam prea multe despre politică și despre ce e în spatele multor decizii. Practic, era ca cioloș când l-au pus prim-ministru. A fost un scandal monstru în URSS că acest puști, că un puștan a trecut prin spațiul lor aerian ca prin brânză. Gorbaciov a profitat atunci de ocazie ca să dea fără ministrul la părări, și alte câteva sute de funcționari și militari care se opuneau reformelor. Cât despre Matias Rus, el a fost condamnat la 4 ani de muncă silnică, dar sentința n-a fost, de fapt, pusă în aplicare, n-a mai ajuns în lager. După 14 luni de arest, a fost trimis acasă în Germania de vest. Pe 28 mai 1908 s-a născut scriitorul britanic Ian Fleming, creatorul unui binecunoscut personaj de romane, de aventuri. James Bond agentul 007 sau Bond James Bond, cum mi se mai spune. Fleming provenea dintr-o familie bogată și a avut o viață cel puțin la fel de interesantă ca a personajului său celebru, James Bond. Fleming a mers la școli private din Anglia, Germania și Elveția. A fost jurnalist la Moscova între războaie, pe la începutul anilor 30, apoi a fost broker. În al doilea război mondial a lucrat pentru serviciile secrete din Marina Britanică, în cele din urmă a fugit de iernile rești din Europa, tocmai în Jamaica, unde l-a inventat pe James Bond. Și calitatea în Jamaica. Pe 28 mai 1982 a avut loc premiera filmului Rocky 3. Dacă pe criticii de film nu i-a impresionat, filmul are meritul că a lansat cea mai cunoscută melodia trupei americane Survivor. Eye of the Tiger. Da. Singura piesă, nu? Da, da, da, da. One Hit Wonder, pe care n-ați votat-o la bătălia hiturilor când v-am propus-o, ca atare, nici nu o să vă mai dăm vreodată piesa asta. Survivor era o trupă la început de drum, așa că s-au bucurat când Sylvester Stallone l-a cerut un cântec pentru filmul lui. Melodia a ajuns pe primul loc în clasamentul american, unde a rămas vreme de șase săptămâni, a luat un Grammy și a fost și nominalizată la Oscar. Stallone a ajuns la cei de la Survivor pentru că a fost refuzat de Queen. Ce oameni. Da Uh, el ar fi vrut să folosească în 3 Melodia Another One Bites the Dust Dar Queen i-au zis Nu no. Dacă cu piesa asta ai câștigat, nu, de la Queen uh, Care, mă, cu Another One, da o ai să mai difuzăm Vezi, știa, știau e ce știau pe 28 mai 1945 s-a născut John Fogerty, liderul grupului rock american Creedence Clearwater Revival. John Fogerty era chitarist, compozitor și solist, el a înființat trupa împreună cu fratele lui și cu doi colegi de liceu, cândva la sfârșitul anilor 50, le-a luat însă alți 10 ani, până au cunoscut succesul cu Proud Mary, un cântec bine cunoscut, interpretat apoi de altfel de o mulțime de artiști, printre care Elvis Presley și magistral de Ike și Tina Turner. În 1969, versiunea originală, scrisă de John Fogerty a ajuns pe locul al doilea în clasamentele din Statele Unite.